Prästen Stig Marklund har i hela sitt liv varit intresserad av människors möten med det övernaturliga. 1995 medverkade han i tv-programmet Café Umeå och bad tittarna berätta om sina egna upplevelser. Han fick mängder av brev och många skrev att det här var första gången som de vågat berätta om sina oförklarade erfarenheter. De här breven samlade han i boken Spökerier i Sverige som utkom 1996. Ett av de där breven han återger kommer från en kvinna som berättar om hemresan från en bilsemester 1966. Så här berättar kvinnan. Min make och jag hade varit på semester i Österrike. I Salzburg for vi med bilen genom den östra tullen det var klockan fem på eftermiddagen och vi hade bestämt att vi skulle tälta så fort vi fann en campingplats, helst före autostradan, där det är långt till tältplatser. Vi hade inte åkt långt in i Tyskland när vi fick se en underbar campingplats med tält i olika färger och ett gasthaus, ett världshus, med ett vatten framför och en bro som gick över till en holme i sjön. Folk såg vi också. Dit åker vi, sa vi. Vi stannade bilen framför värdshuset för vi hade bestämt att vi skulle sätta upp tältet på Holmen. Men först skulle vi köpa två öl och en Coca-Cola i serveringen. Just när vi kom upp för trappan till serveringen reste sig tre SS-män och gjorde honör för världshusvärlden En man som såg ut som en slaktare, stor och kraftig och med ett vitt förskinn på sig. SS-männen var i uniform. Serveringen såg ut som en skyttepaviljong med veranda. Vi gick in i serveringen och köpte två öl och betalade med två D-mark. Vi ville ju också köpa en Coca-Cola, men världshusvärlden hänvisade oss till en automat utanför. Vi gick ut till automaten och la in en D-mark som det stod angivet, men någon dricka kom inte ut. Du kan väl dricka saft, sa jag till sonen. Ja, sa han. Vi hade alla tre en kuslig känsla av overklighet. Vi gick till bilen för att åka över bron till Holmen för att sätta upp tältet där. När vi framme vid bilen tittade oss omkring så fanns inte värdshuset. Inte tälten, inte människorna, inte ens vägen ut till avfartsvägen. Allt var bara en åker. Vi blev så uppskakade att vi körde till klockan tolv på natten. Då stannade vi på en rastplats och jag kokade en soppa åt oss. Vi fann de två ölen som vi hade köpt i världshuset. Det här hände för 28 år sedan. Min man är nu död, men vi har flera gånger kört förbi det där stället på väg till Österrike sedan dess. Vår son, han har också rest samma väg med sin bil. Men varken han eller vi har någonsin sett någonting annat än en åker på den plats där världshuset och tältplatsen och sjön med Holmen låg den där sommaraftonen. Vi diskuterade sinsemellan vad det kunde vara som vi upplevt, men det dröjde många år innan vi vågade tala om det för någon annan. Man kan ju inte tro detta. Min son och jag pratar fortfarande ibland om det, och vi undrar vad det var. En hägring? Kanske, men varifrån kom de två ölen? Och den kusliga känslan som vi alla hade. I sin bok placerar Stig Marklund den här berättelsen i kapitlet Naturväsen, parallella världar och andra dimensioner. Och Han skriver att eh, dessa föreställningar om den bebodda naturen är mycket gamla och anknyter till den gamla folktron. Ibland har upplevelserna tolkats som att en parallell värld eller en annan dimension för ögonblicket tänger över gränserna. I sin bok återger Stig Marklund många fler berättelser på samma tema, till exempel om en flicka som hos sina grannar plötsligt ser mängder av handflator tryckta mot fönstret och får höra att det bara är vittran. Och jägarna i värmlandskogarna som en tidig höstmorgon ser en jättelik man med grå kläder och en märklig skinnmössa gå genom dimman. Det är skrämmande läsning och man förstår varför de urgamla sägnerna om okända skogsvarelser så envist brukade hänga sig fast i det svenska folkets fantasier. Men om man sen går in på nätet och letar efter liknande upplevelser inser man någonting mer. De här händelserna har aldrig slutat inträffa. De har bara bytt namn. Idag kallas de för buggar i The Matrix. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och vi ska nu resa från Tyskland 1966 till Sydkorea i höstas. En lyssnare som vill vara anonym hörde nämligen nyligen av sig med en berättelse som jag omedelbart kände igen. Historien var nämligen på sätt och vis lik den som kvinnan som semestrad i Tyskland på 60-talet hade berättat. Vår anonyma lyssnare berättade att han jobbar inom musikindustrin och att henne hade varit ute på landsbygden för att spela in en musikvideo. För mig är detta någonting av det läskigaste jag varit med om och det ger mig fortfarande kalla kårar. Allting är precis som det hände. Ingenting är påhittat, skrev lyssnaren i sitt mejl. Så här lyder berättelsen, uppläst av Sara Bergmark Elvgren. Vi hade filmat sedan tidig morgon och var fortfarande långt ifrån klara när solen hade gått ner. Middagen för teamet och artisterna hade serverats för länge sedan. Och eftersom både jag och andra började bli hungriga på nytt så föreslog jag att jag och en kollega skulle åka och köpa snacks och dryck. Inspelningsplatsen var långt ute på en åker. Ett amatörflygfält av något slag. Runt omkring var allting mörkt och öde. Förutom några små hus och enstaka gatlampor längs med den lilla landsvägen. Jag satte mig i bilens passagerarsäte och tittade tillbaka mot inspelningsplatsen. På avstånd såg det lite ut som en cirkus fullt av strålkastare, skuggor av människor i rörelse och rökeffekter. Som en oas av ljus omgiven av ett kolsvart ingenting som sträckte sig så långt ögat kunde nå. Min kollega i förarsätet, vi kan kalla honom Kim, och jag började rulla ut från den provisoriska parkeringsplatsen upp på den lilla grusvägen i riktning mot stan. Jag hade telefonen i handen och försökte söka efter närbutiker eller liknande. Vänta, säger jag. Den säger att uh, den närmaste är typ en mil bort. Det kan ju inte stämma. Jag såg en liten butik när vi åkte hit och den var inte så långt bort, ett par kilometer max. Kim höll med om att det var märkligt så vi började köra tillbaka samma väg som vi hade kommit tidigare på dagen. Kanske var butiken bara inte registrerad på GPS. Vi var ju på landsbygden trots allt. Vi började köra längs den mörka och öde lilla vägen. Efter att ha kört i kanske fem minuter och hamnat i en liten korsning så tittade jag på GPSen och insåg att vägarna såg annorlunda ut på kartan. Vi tänkte att det återigen måste bero på att vi var så långt från civilisationen och svängde in på den väg som vi trodde ledde till butiken. Men bara sekunden efter att vi hade svängt så kändes något inte riktigt rätt. Jag tittade ut genom fönstret på min högra sida och långt ute på åken såg jag en massa ljus. Vänta nu, sa jag långsamt när jag insåg att ljusen såg väldigt bekanta ut. Har vi kört i en cirkel? Är inte det där inspelningsplatsen? Det blev tyst en sekund. Jo, svarade Kim förvirrat. Och vi blev tysta igen. Nervöst skrattande sa jag. Men va? Det kan ju inte stämma. Vi har ju kört rakt fram. Bara rakt fram i totalt motsatt riktning. Hur kan vi på mindre än fem minuter komma runt tillbaka till samma ställe? Efter en stunds förvirrat resonerande kom vi till insikten om att den enda realistiska förklaringen var att vi båda var puckon. Vi skrattade åt det och gjorde ett nytt försök. Vi åkte längs samma väg och jag försökte vara extra uppmärksam på var vi var och att vägen inte svängde på något sätt som skulle kunna föra oss tillbaka. Det var kusligt och mörkt och helt tyst i bilen nu. Okej, den här gången kör vi in här, bestämde vi när vi kom till korsningen och valde en annan vägen förra gången. Men så snart vi svängde fick jag åter en kuslig konst i i kroppen- och motvilligt tittade jag ut genom det högra fönstret. Där borta på åken såg jag återigen vår cirkus av ljus. En kall kåre gick genom kroppen. Vanligtvis är jag inte lätt skrämd, men nu började jag tycka att det var riktigt obehagligt- hur kunde vi plötsligt hamna på exakt samma ställe? Den lilla grusvägen med åken med ljusen på höger sida. Fast vi kört in på två olika vägar. Kim var också helt tyst. Det känns som om vi är i en skräckfilm eller något, sa jag. För att lätta upp stämningen, fast jag märkte att det hade den motsatta effekten. Eller sci-fi, som att vi är fast i någon slags tid och plats- så fort jag sagt det så fick jag en stark, klaustrofobisk känsla. Som att vi var fångade och inte kunde fly. Haha, ja, skrattade han nervöst. Och jag vet att han tänkte samma. Det var en konstigt intim situation. Att vara rädd, att inte vara säker på vad som egentligen pågick tillsammans med någon som man inte känner så väl- som att vi två, som i stort sett var främlingar utanför jobbet- var fast i en bubbla där vi plötsligt kände och tänkte exakt samma saker. På ett logiskt plan försökte jag intala mig att vi tagit fel väg två gånger. Så jag sa bestämt, vi försöker igen. Jag vet inte vad jag förväntade mig på vårt tredje försök. Men återigen hamnade vi några minuter senare på samma plats. Nu sa vi ingenting till varandra- utan körde bara tyst tillbaka in på parkeringsplatsen- där teamets alla fordon stod. Vi parkerade och klev ut ur bilen. Skakig andades jag ut. Det var en obeskrivligt trygg och skön känsla- att gå tillbaka mot den ljusa och livliga inspelningsplatsen. En annan kollega kom fram till oss- där vi stod tysta sida vid sida- och betraktade inspelningen på avstånd. Jag trodde ni skulle åka och köpa mat- sa han undrande. Jo, vi försökte sa jag Jag orkade inte förklara och jag orkade inte heller med att någon skulle skratta åt oss just då Vi körde runt men vi kunde inte hitta någon butik fortsatte jag trött Han tittade frågande på mig Vadå körde runt? sa han Ni gick ju typ till bilen och tillbaka Jag stannade upp och tittade på honom till bilen och tillbaka. Vi måste ha cirklat runt i minst en halvtimme. Jag och Kim såg på varandra. Vi tänkte samma sak, men sa ingenting. När inspelningen var klar och det började bli morgon- satte vi oss alla i bilarna. När vi lämnade platsen tittade jag ut genom fönstret- och tänkte på hur annorlunda allt såg ut i gryningen. Men vägen som vi åkte var precis densamma som innan- den förde oss tillbaka, hem till stan. Jag och Kim har aldrig pratat om det här igen. Och jag förstår det fortfarande inte. Det var en anonym lyssnares berättelse om en filminspelning i Sydkorea uppläst av Sara Bergmark Elvgren. Det finns som sagt ett namn på den här sortens upplevelser och det myntades på Reddit 2012. I underforumet Ask Reddit bad användaren Super Unhappy Funtime alla andra att berätta om sina upplevelser av buggarna i Matrix. Det vill säga konstiga händelser och sammanträffanden som du inte kunnat förklara. Ni vet när det verkar som att den ansvariga för vår verklighet har gått på lunch och en liten detalj spricker upp och avslöjar att alltihopa bara är fasad, att verkligheten gömmer sig någonstans bortanför vår sikt. Det visade sig att Reddits användare var bokstavligt talat sprängfyllda av den här sortens erfarenheter och jag tänkte att vi skulle lyssna på några av dem. Så här skrev användaren Mark of Shame, uppläst av Ann Kalmering. Jag var i bilen på väg hem en regnig dag när jag märkte att en avtagsväg upp till traktens golfbana hade stängts av av vägspärrar med blinkande lyktor. Bakom vägspärrarna ser jag en Mercedes parkerad vid sidan av vägen med sina varningsblinkers påslagna. Jag är sjuksköterska så jag kör in till vägkanten för att stanna bilen och se om det är något jag kan hjälpa till med. Framme vid märsan lyser jag med ficklampan in genom baksetets fönstret och ser att någon sitter hopsjunken där inne som om man sover. Antagligen några fyller tänker jag och går fram till dörren till förarsätet. Där inne ser jag att det också sitter någon. Jag knackar på fönstret men får inget svar. Så jag lyser in med ficklampan och ser att föraren sitter orörligt rakt i ryggen och stirrar rakt fram. Jag knackar igen. Men varken det eller min ficklampa får dem att reagera, röra sig eller ens blinka. Bredvid honom ser jag att det sitter ännu en passagerare i baksätet som om man sov. Det börjar kännas lite kusligt, så jag tar fram telefonen och ringer den närmsta polisstationen och ber dem skicka en bil utan sirenerna påslagna. Mershan är stängd och låst så jag kommer inte in utan behöver deras hjälp. Medan jag pratar i telefonen går jag tillbaka till min bil för att hämta min väska med första hjälpen. Växeltelefonisten ber mig kolla mershans registreringsnummer så jag vänder om och går tillbaka mot den men möts av en skåpbil med företagsloggor som rullar fram på vägen bakom vägspärrarna. Jag signalerade åt honom att stanna men gick först förbi skåpbilen för att ta registreringsnumret. Då var Mersan borta. När jag pratade med föraren i skåpbilen berättade han att ett 20-30 meter högt träd hade fallit ner över vägen längre fram mot golfbanan och att inte skulle gå åka där för den tidigaste dagen efter. Så frågan är, var i helvete tog Märsan vägen? Ett nedfallet träd i ena änden av vägen och vägsbärarna i andra änden. Det här har gjort mig lite försiktigare när jag nu för tiden stannar för att undersöka vägolyckor. Ja, det berättade alltså användaren Mark of Shame, uppläst av Ann Kalmering. Användaren KREM hade också en liknande upplevelse, lite kortare, men även den ganska skräckinjagande. Så här skrev KREM. Jag har en sömnmätarapp på min telefon som har en inställning för klardrömmande. Det vill säga när man drömmer men samtidigt är helt eller delvis medveten om att man drömmer. Appen känner av när man är i djupsömn och börjar då säga You're dreaming med en kvinnoröst. You're dreaming. En dag när jag var på jobbet började jag plötsligt höra den rösten då och då med några minuters mellanrum. You're dreaming. You're dreaming. You're jag tog upp min telefon och i samma ögonblick som skärmen lystes upp vaknade jag i min säng med solen lysande in genom fönstret. Jag var lite skärrad men jag gick upp ur sängen och in i badrummet för att ta en dusch och så i bilen på väg till jobbet hörde jag rösten igen. Min bilradio var på och svagt i bakgrunden av sändningen hördes det gång på gång You're dreaming. You're du You're jag stannade bilen och i samma ögonblick som jag stängde av motorn vaknade jag igen, återigen i min egen säng med solstrålar som lyste in genom fönstret. Detta har hänt en tre, fyra gånger sedan dess vid olika tidpunkter på dagarna. Men jag har aldrig mer vaknat i min säng trots att jag hört rösten. Alltid när det där händer undrar jag om jag befinner mig i verkligheten eller i en dröm. Och sedan dess har jag aldrig mer vågat använda den här inställningen. You're dreaming. Användarna Krem och Mark of Shame var långt ifrån ensamma om att ha upplevelser av buggarna i Matrix- Nästan 15 000 kommentarer skrevs i tråden på bara något dygn och rätt som det var hade samtalsämnet begåvats med sitt eget underforum på Reddit. Glitch in the Matrix, som det heter, började fyllas med märkliga berättelser från bakom scenerna på livet självt. En av de mest populära berättelserna från underforumet är skriven av användaren Crowhorse. Den har rubriken Jag tror jag ringde mig själv och läses upp av Ludvig Josefsson. Det här hände våren år 2000 när jag jobbade på ett behandlingshem för unga brottslingar. Jag hade nattskiften och började mina pass vid klockan 21. En kväll när jag kom till jobbet mötte min förman mig med ett förvirrat ansiktsuttryck. Han frågade vad jag gjorde där och jag sa förvånat att jag ju jobbade idag. Men du ringde ju för några timmar sedan och sjukanmälde dig, sa han då. Jag tittade på honom. Jag har inte ringt någonstans. Det måste ha varit någon annan som ringde fel. Allt eftersom kvällen gick kom fler och fler kollegor till jobbet och alla verkade tycka det var lite konstigt med min sjukanmälan. Men det var mycket att göra på jobbet och snart hade vi glömt bort det. Jag satt i kontrollrummet som jag brukar göra. Kontrollrummet är centrum för alla övervakningskameror och där håller vi koll på alla dörrar, telefoner och liknande. Efter att ha gjort lite pappersbyte och gjort mig redo för nattens pass ögnade jag igenom anteckningsblocket vid telefonerna och såg anteckningen om samtalet med sjukanmälan. Det stod att jag hade ringt vid 10.07 och sagt att jag blivit förkyld när jag städade undan runt huset efter stormen. Det hade blåst upp ordentligt den dagen och det var ruskigt utomhus men det hade inte varit något jag hade behövt städa upp. Det var verkligen konstigt. Förmannen kom in i rummet och jag la pappret ifrån mig. Han och jag var vänner även utanför jobbet och han satte sig och vi bytte några ord om hur konstigt det hela var. Till slut tänkte jag att jag till och med borde ringa hem och berätta för min sambo om det hela. Jag lyfte luren och slog numret. Efter två signaler svarade någon. En mörk röst svarade. Hallå? Jag satt tyst i några sekunder och visste inte vad jag skulle säga. Jag kastade en blick ner på telefonens display för att kontrollera att jag hade slagit rätt nummer och det hade jag. Någon sekund senare sa mannen med mörk röst, hallå, igen. Jag svarade, hej, vem är det här? Rösten svarade, det är Liam, vem är det här? Jag började hyperventilera. Jag heter också Liam. Nästan hysterisk halvskreka Var är Anna? Rösten svarade Anna sover. Vem är det här? Jag släppte luren på bordet reste mig upp och sa samtidigt som jag sprang ut i rummet till min förman att han skulle ta över och att jag var tvungen att åka hem. Bakom mig hörde jag hur han tog upp luren och sa Hallå? Och efter en kort paus ropade Vad i helvete? Jag rusade ut i bilen och körde hem en bra bit över hastighetsgränsen, hela tiden med en miljon tankar i huvudet. Väl hemma brakade jag in genom dörren och möttes av min förvånade flickvän i soffan framför tvn. Hon tittade på mig och frågade vad jag gjorde hemma. Jag frågade vem som var där och hon sa att hon var ensam. Efter att ha letat igenom lägenheten och haft ett ganska långt samtal med min sambo... Ringde jag tillbaka till behandlingshemmet för att berätta vad som hände, men telefonlinjen funkade inte. Det kom inte ens någon ton. Jag satte mig i bilen och åkte till jobbet igen, och väl där träffade jag förmannen. Han verkade känna sig illa tillmods och frågade mig hur fan jag gjorde. Jag bad någon förklara, och han berättade att det han hade hört när han lyfte telefonluren var en person med min röst. Då hade han blivit skärrad och lagt på. En minut senare, samtidigt som han såg hur min bil lämnade parkeringen och satte av i vansinnesfart på vägen, ringde i telefonen igen. Då var jag i luren. Igen. Han sa att jag lät förbannad och att jag sagt att jag var sjuk och att jag inte orkade med att folk ringde och strulade. Jag stirrade chockad på förmannen medan han berättade detta. Och så gjorde jag mitt bästa för att övertyga förmannen om att jag inte hade någon aning om vad som pågick. Sen återgick vi till jobbet. Dagen efter upptäckte jag min sambo att telefonlinjerna i vårt kvarter hade slagits ut av stormen och att vår hemtelefon var död. Det här är det absolut konstigaste jag någonsin varit med om. Det var så alltså historien Jag tror jag ringde mig själv av Reddit-användaren Crowhorse och uppläst av Ludvig Josefsson. För ett par år sedan frågade min kompis Emanuel mig om jag hade sett ett filmklipp med Clint Eastwood. I klippet intervjuades Clintan av den kända svenska journalisten Stina Dabrowski som frågade honom om hur han egentligen kunde vara så cool. Clint tittar på Dabrowski- knäpper till botten av sitt cigarettpaket i bröstfickan, fångar siggen med munnen och tänder den i en enda rörelse. Sen blåser han ut röken och svarar I don't know. Next question. Känner du igen det klippet? Det gjorde i alla fall jag när Emanuel beskrev det. Så jag svarade att ja, det tror jag att jag har sett. Ha! sa Emanuel. Det klippet finns inte. Du kan inte ha sett det. Men... Mängder av människor tror sig sett det av någon oförklarlig anledning. Om du googlar på Clint Eastwood, Stina Dabrowski eller Clint Eastwood Cigarette så kommer du hitta hundratals diskussionsforum och bloggar som alla bottnar i samma fråga. Har det här verkligen hänt? 2010 skrev journalisten Fredrik Virtanen som också tror sig ha sett klippet i Aftonbladet att det inte finns några bildbevis på klippet. Citat, inte ens en stillbild på hela jäkla internet. Virtanen fortsätter, är det en masspsykos? Är den en muntlig gröna som är så klockren att mängder av hjärnor faktiskt ser scenen framför sig? eller har Clint rensat nätet eftersom Sig är olämplig giftreklam. Jag blev nyfiken på det här. På internet är det lätt att hitta en adress till Clint Eastwood som fans kan använda, så jag skrev ett vänligt brev och jag postade det till den här adressen. Några veckor gick och jag fick inget svar. Så jag kontaktade Stina Dabrovski med frågan också och hon svarade efter ett tag att mängder av människor hade hört av sig och frågat henne om det där klippet men att hon inte hade någon minne av den händelsen. På vägar fick jag också reda på att Fredrik Vikingsson ena halvan av Filip och Fredrik också hade undersökt om det här klippet var på riktigt eller inte. Jag hörde av mig till honom och frågade om han hade fått reda på någonting. Ingenting, svarade han. Och så till slut fick jag faktiskt också svar från Clint Eastwood själv. Men allt han skickade var ett signerat fotografi. Inte ett ord om cigaretten och tricket. Clint Eastwood är en renlevnadsmänniska- som inte ens röker, skriver hans fans på nätet. Han skulle aldrig sitta och stila med cigaretter i tv. Men varför kommer då så många ihåg- att de har sett ett klipp där han gör just det? Ja, vad en orsaken är till detta kollektiva minne så är det inte det första. Det finns till och med ett ord för det här fenomenet, Mandela-effekten. Ordet kommer sig av att massor av människor, hundratals, tusentals, bestämt tycker sig minnas att människorättskämpen och Nobelpristagaren Nelson Mandela dog i fängelse på 80-talet. På hemsidan mandelaeffekt.com skriver en person att han och hans fru minns hur de såg Mandelas begravning på tv. En annan vittnar om ett avsnitt av Oprah Winfrey's tv-program där Mandela hedrades. En tredje minns hur de fick ha på sig sorgeband i skolan dagen efter att han hade dött. Men alla har de ju helt fel. Nelson Mandela dog inte förrän 2013- vad är det som har hänt och gör att så många delar samma falska minnen som är så övertygade om att de är sanna, att de inte förstår verkligheten så övertygade att de verkligen kan bli arga om de blir ifrågasatta? Det vet vi inte. Och ovissheten gör vissa så tokiga att de i ren brist på alternativ börjar leta på helt andra platser och viska om andra dimensioner. Ja, vad ska man säga om det? Det låter ju vansinnigt, men för att vara helt ärlig, om du skulle upptäcka att du råkat besöka en annan verklighet, att du hade ett minne du inte kunde förklara, skulle inte du också bli lite vansinnig? Eller i alla fall låta lite vansinnig? Vi inledde det här avsnittet med prästen Stig Marklunds bok. Och vi ska avsluta det med en historia som han nog gärna hade tagit med i den. Sverige och dess mörka, djupa skogar och urgamla folksägner– –tycks ju nämligen vara fullt av märkliga buggar i Matrix. Bara det att vi kallar det olika saker, beroende på när vi lever. Varsel, troll, vittror och nu buggar. Men ibland, i ren desperation, är den gamla folktrons råd allt vi har att vända oss till. Så till exempel lyssnaren Jenny– som i ett mejl nyligen berättade för oss om en skrämmande upplevelse i skogarna utanför Lidköping. Jennys mejl läses av Eva Dotzi. Jag ska berätta om en lite underlig grej som hände mig en juldagsmorgon för tre år sedan. Det var en sån där krispigt, klar och kylig morgon. Ingen snö fanns på marken men träden var vita av rimfrost och solen sken från en blekblå himmel. En alldeles underbar vindstilla vintermorgon helt enkelt. Klockan var runt halv tio när jag kopplade min lilla bårdertärger och vi begav oss ut mot skogen och skjutbanan på Majåker. En runda som vi hade gått många, många gånger förut. När man gått nästan halva vägen så svänger stigen tillbaks mot civilisationen och går parallellt med det stora elljusspåret som man ser en bit längre in i skogen. Jag noterade att det sprang en kvinna i rosa träningsoverall där den första person som jag hade sett på hela morgonen men hon joggade bort vidare in i skogen. Allting var tyst och stilla och min hund som satt fast i rullkoppel sprang omkring och nosade en bit framför mig. Då helt plötsligt får jag en känsla av att någon iakttar mig. En sån där obehaglig oförklarligt pirrande känsla som sprider sig i kroppen jag stannar till och tittar mig omkring jag ser ingenting men den obehagliga känslan tilltar i samma stund ser jag hur min hund alldeles blickstilla med ragen rest stirrar rakt in i ett parti med blåbärsris till höger om stigen och börjar morra vad gör hon tänker jag jag försöker så tyst och försiktigt jag kan hala in rullkopplet när hon plötsligt börjar skälla och sen går hon till attack mot någonting ute i blåbärsriset. Hon gör snabba utfall och två håll och hon hugger, hugger i luften åt två håll, snor runt i kopplet, fastnar, snor runt igen och går till anfall. Jag har aldrig sett henne agera så här. Jag förstår inte vad som händer och står som paralyserad cirka två meter ifrån och bevittnar ett otäckt och osannolikt händelseförlopp som dessutom verkar gå i slow motion. Varje detalj ätsar in i min hjärna som jobbar för högtryck. Jag försöker förstå, försöker tänka rationellt. Det här händer inte. Det här kan inte hända. Då ser jag plötsligt hur min hund blir slagen av någonting. En kvist eller gren kanske. Hennes päls viks liksom undan och plattas till av det osynliga tillhygget och hon försöker skydda sitt huvud. Hon hukar sig och tjuter. Hon blir slagen igen och igen. Hon tjuter och försöker dra sig undan men hon kommer ingenstans. Det är precis som om hon blir motad. Hon kan inte komma undan. Då bryts min paralysering och jag går fram för att försöka hålla in henne då helt plötsligt någon eller något tar tag i hennes svans och lyfter upp henne i luften så att hon blir stående på frambenen. Hon försöker åla sig ur greppet genom att vrida på kroppen och parera med frambenen men svansen hålls fortfarande i ett lodrätt grepp rakt upp i luften. Då brister allting för mig. Jag börjar gråta och med tårarna sprutande ur ögonen vrålar jag som en galen människa rakt ut i skogen. Vi går härifrån nu! Vi ska lämna er i fred! Allting blir tyst. Hunden slutar åla sig och slappnar av. Jag håller andan och för ett ögonblick är det som om tiden står alldeles stilla. Det är knappt tyst. Då lossnar greppet runt svansen och hunden dimper ner på backen. Jag rullar snabbt in kopplet och springer därifrån utan att se mig om. Gråtande springer jag hela vägen hem och försöker under tiden hitta en förklaring till det som hänt. Det enda logiska jag kommer fram till i min flipperspelskärna är att jag hade glömt sätta fram en tallrik med gröt åt tomten på julafton. Det måste man kanske göra. Väl hemma sliter jag upp ytterdörren, fortfarande gråtande och går raka vägen fram till kylskåpet och plockar ut en korv med risgrynsgröt. Min sambo tittar förfärat på mig och undrar vad jag håller på med. Jag ska göra gröt till tomten, skriker jag nästan. Under tiden lägger jag gröt i en tallrik som jag mikrar till lagom temperatur, häller på mjölk och pudrar med kanel. Med en sked i ena handen och tallriken i den andra stövlar jag ut till lekstugan där jag ställer tallriken på det lilla bordet. Jag passar också på att plocka i ordning barnens utströda leksaker så att det ska se lite prydligt ut. Fint, tänker jag. Nu kanske tomten blir glad. Jag lämnar lekstugan med tallriken på det lilla bordet, mycket lugnare till sinnet, och tänker att hunden antagligen kommer att nosa reda på gröten och äta upp den innan någon tomte hittar dit. Eller, det finns väl inga tomtar? Hunden fick säkert bara något konstigt spatt där i skogen. Jag såg ju trots allt ingen. Det finns säkert en förklaring. Det måste det finnas. Två dagar gick och jag beslöt mig för att gå ut till lekstugan och hämta den där tallriken med gröt. Inga barn och ingen sambo hade vistats i trädgården eller lekstugan under denna tid. Så var gröten uppäten så var det hunden, intalade jag mig själv. När jag kommer till lekstugan ser jag att tallriken står kvar där på bordet, alldeles orörd. Men min blick fastnar genast på någonting bredvid tallriken. På bordet har någon byggt ett torn. Tornet är ungefär en halv meter högt och på toppen balanserar en boll ovanpå en pyramidformad kloss. Det är ett torn som trotsar alla naturlagar och varken jag eller min sambo skulle klara av att bygga något liknande ännu mindre än åtta våra barn Åsynen av tornet ger mig kalla kårar och återigen kommer den där känslan av att vara iakttagen Jag tar långsamt tallriken från bordet och backar ut ur lekstugan försiktigt, försiktigt som för att inte störa någon Väl ute på gräsmattan andas jag ut och fortsätter mot huset när jag nästan är framme vid ytterdörren vänder jag mig om för att titta på lekstugan. Då bryts tystnaden av ett brak. Ett brak av ett rasande ton och små tysta dunsar av en boll som studsar ut genom lekstugedörren. Jag känner hur hjärtat nästan far ur kroppen på mig och jag kastar mig in genom ytterdörren som jag genast låser efter mig. Vad? var det där. egentligen jag undrar faktiskt fortfarande Sist här, en historia från lyssnaren Jenny uppläst av Eva Dotsi. Och du har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Producent var Ludvig Josefsson. Musiken gjordes av Stefanie Engel. Länkar till de historier vi läser upp finns på vår hemsida på Sverigesradio.se. Om du vet en spökhistoria från internet som du vill höra här i podden eller om du har en egen upplevelse att berätta om maila oss på creepypodden@svenskradio.se. Och om du vill höra någon av de här berättelserna igen eller om du vill kolla in några av våra tidigare avsnitt då finns våran hemsida på Sverigesradio.se Och på Facebook heter vi Creepypodden. Tack för att du har lyssnat!